Bueno, pues ya estamos aquí en la segunda oriña de radio en galego, con música galega y con noticias y novidades en galego. Estábamos a hablar antes, antes de que precisamente a ciencia está de moda. A divulgación científica ocupa un espacio cada vez maior na cultura do país e contará cunha asociación propia. Falábamos de que precisamente terá unha asociación interesante con respecto a, mm, a ciencia de cara a mellorar a situación e con intención de coordinar o traballo das diferentes iniciativas de divulgación que se desenvolven en Galicia está a nacer a Asociación Galega de Comunicadores de Cultura Científica e Tecnológica a GCCCT Unhas iniciativas que corresponden tamén aos nucleótidos que conforman o ADN. A iniciativa naceu da mando propio Manuel Vicente, de Luisa Fernández, da Unidade de Cultura Científica, docente superior de investigación científicas en Galicia, e máis de Esteban Moreira do Instituto de Investigación Biomédica da Coruña. Segundo explica Vicente, o pasado ano coincidimos no Congreso de Comunicación Social da Ciencia de Pamplona, un grupo bastante amplo de galeos que traballaban nisto de diferentes ámbitos. Ali vimos que podía haber unha masa crítica a bondosa, é que sería necesario articular isto un pouco e é que no colectivo coinciden xornalistas investigadores, traballadores e museos de diferentes institucións o 1 de abril é a data de escolleita para a primeira asamblea deste colectivo ao que xa confirmaron o seu propio apoio 40 persoas de todo o país entre as finalidades do colectivo está a ser unha plataforma para facer actividades de comunicación que ao mellor deseito individual non serían posibles Bueno, deixámosle de de falarlle de desta eh, de esta actividade. Aí xa temos outro lado do fío telefónico, a nosa comunicación semanal que durante dúas semanañeiras non puido facerse posto que había outros intermedios, pero bueno, damos ya ben vida como sempre ao noso amigo colaborador Xulio Simón. Boa tardes, Xulio. Ola, boas tardes. Eh, a ver se si a Gorcha pois pues, eh, me permite pois pues, estar convosco con uns minutos, ¿no? Moi Muy... Moito gracias, eh, agradecemos che que fagases ese esforzo xulio Bueno, pois pues non, a, eh, non esforzas demasiado, non sei o demo, claro. Porque ti traballas precisamente con eso Bueno, hai, teño aquí un vaso de agua con meu carón E eh, a ver si imos eh, solucionando ¿no? Vale, que tal, como foi a semana e como estás ti? Bueno, pois pues, a semana, o eh, que se refirió o... O tempo, tivemos ontem un día espléndido, unhas temperaturas elevadísimas, e hoxe, pois, volveu a nublarse, sí. e, eh, bueno, coido que ata o luz, que non volveremos a ver o sol. Pero, Vaya. Claro, xa é bastante que polo menos descansamos un pouquiño da, da choiva, non? Vale. Moi ben, moi ben. Eso sí, xa está todo verde, as viñas xa empezan a agromar, Ajá. os carvalhos xa están coas folhas, que, por certo, a semana pasada estiven alá por lugo, e hai casi, un, bueno, lo menos 15 días, por lo menos, de, de diferencia entre a floración de... Eh, da montaña e a floración da ribeira, claro, claro. Os claro. carvalhos non, non tiñan prácticamente claro. eh, folhas, non? Sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, xa que, mira, xa que empezamos... Por a primavera. De, da, ...da vegetación, sí. unha... Unha no noticia que saía esta semana na prensa que pode, pois, pues, interesar a alguna da xente que nos estea escoitando porque parece ser que se está preparando unha nova lei de, de montes e no, no borrador, pois, pues, dice que os montes inferiores a 30 hectáreas que non se poderán parcelar nas, nas herencias, non? Anda. Entón, pois, eso, pois... Eh... Eh, creo que sobre todo pode ter influencia no, no conflitos no ámbito así, digamos, práctico porque poderá facer que se ralenticen moitos procesos eh, sucesorios non? Claro, claro. Eh, este... claro, porque se a propiedade non se pode parcelar hai alternativa de declararla creo que se chama en indiviso non? o que complicaría a xestión pero se si se parcela, que pasa? que os herdeiros que non se beneficien pois pues deberán de ser compensados con ¿Eh? outros bens ou, ou con diñeiro, sempre que baixa. non? O sea que, con... que impiden dividila como se facía antes. Exactamente, o <risa> sea que eh, a división da propiedade forestal nas herencias vai quedar limitada a aqueles terreos que teñan, polo menos, unha extensión de 30 hectáreas. Eso é o que se desprende do... Da nova lei. Do, exactamente, no, do, do borrador, non? E... Eh, Bueno, o, os últimos datos que hai revelan que en Galicia hai un millón e medio de, de, de parcelas en réxime de, de minifúndio. É ¿no? que un de catro cidadáns desta de comunidade é dono dun terreo forestal. Viven en Galicia unhas 670.000 persoas que son propietarias forestais. ¿no? Eh, bueno, o que sí, para para lograr unha reordenación da propiedade que permita a explotacións rentables, a Xunta acaba de impulsar o que se chama o SOFOR, Sociedade de Fomento Forestal, unha nova figura para a agrupación de parcelas de ascripción voluntaria que, por vez, primeira abre a porta a entrada de inversores privados no capital social como unha vía para captar recursos no monte. Según os datos que hai do sector, o 15% dos montes da comunidade están gestionados de forma eficiente uh -huh. eh, as explotacións forestais dice que de, optimizan a súa rentabilidade a partir das 25 hectáreas e eh, hai que tener en conta que a superficie media de Galicia é de menos de dúas si, si, o seu minifundismo queren eliminálo dun xeito doutro, para exact que, para exactamente, que... Sí. Eh... vale, vale bueno, pues... bueno a ver que é o que fan todo, todas as persoas que están aí nese, nese aspecto, neste ambiente, non? Vai que traballar o monte así a pequena escala, pois pues está claro que non é, non é rentable, non? Uh -huh. Ademais que moitos dos, dos propietarios viven en entornos urbanos, isto fai que moitas hectáreas, pois, pues, que estean abandonadas, e todo isto, pois, pues, incrementa tamén o, o risco do, do lume, non? De incendios, non? e isto é unha evidencia da infrautilización deste recurso que poseen moitos galegos eh, eh, que, bueno, son, son moitos tamén os postos de traballo que poderían xerarse aí, non? Si, sí, si sí. Bueno, pois pues é unha proposta que pode ser interesantísima para que toda a xente poida non sei... que a xente o coñeza porque, claro pode... uh -huh. de, non sei cando se vai aprobar pero está claro que vai a afectar a moita xente, non? Claro, claro. Claro. Eh, uh -huh. Bueno, re, rematamos a, a semana tine, estaba mirando o periódico aquí de onte donde o, eh, Fernando Ónega escribe de Don Mariano Rajoy el gallego a raíz de das novas declaracións que houve de Aznar sobre o, o de, cando falaba de Rajoy, ¿no? ele dicía que bueno, que, que era exactamente, tiño por aquí la, eh Bueno, que era unha persoa con grandes capacidades, con grande experiencia para ser presidente, pero tiene su estilo, su origen galego e su ejercicio de galego, non? Entón, isto pues, levantou moitas críticas de novo por aquí, o mesmo que pasara con, con Rosa Díaz, sí. ou tamén con Montilla, que enseguida se disculpou, non? Sí, sí, sí. Eh, que, bueno, tampouco fora tan grave, decir, porque os galegos que non sabemos se si suben ou se si bajan Fernando Ónega recorda que cando recibiu un premio en Cataluña xunto con Rajoy ademais que dixo no discurso Cando cuente en lugo que me llevo un millón de pesetas de Cataluña, non se van a querer, non? <risa> Chamandolle, digamos, tacaños aos catalanes, sí, na súa cara, non? Peseteiros. <risa> eh, eh, mais grave me parece o de Rosa Díez, que gando falaba do, do sentido peyorativo da palabra gallego, galego. Galego, si, sí, sí, non, sí. non pediu non, disculpas, non? ¿no? Sí. Si. Eh, Fernando Ónega non sei que asombrarme máis, de Aznar, que dijo lo que dijo sobre el carácter gallego de Rajoy, de la izquierda gallega, que pide una desautorización de Aznar, o de Feijó, que alaba las palabras del presidente de honor de su partido. Eso sí que hubo críticas por todos los lados, menos por parte de, de Feijó, que dijo que él vía las palabras de, de Aznar un, un elogio, no un, un, un agravio, ¿no? Sí, bueno. Eh... Punto de, puntos de vista, non? Exactamente. <risa> bueno, eh hoxe pois pues, temos así unha algunha noticia un pouco de todo, o teatro, de música, tamén de libros. Eh aí atrás estive en aquí en Pontevedra estivo actuando Kiko Cadaval, sí. obra teatro que a verdade gustoume moito, pero non eu non cheguei a ver eh a titulada Un cráneo furado que precisamente obtivo estes días pois un cinco premios nos, nos premios María Casares María Casares don, sí. hai na gala de, dos premios María Casares non? Sí, sí. Eh, foi recoñecido o enorme talento de, de Kiko Cadaval e sumou cinco premios entre eles o, o de mellor eh, espectáculo tamén o mellor actor protagonista para Evaristo Calvo o actor secundario Santi Romai, Melhor Adaptación. Eh, bueno, en, na, na, present, na entrega dos premios estaba Morris, hmm. eh, que, Fernando, Antonio Durán, que hmm. é o presidente da Asociación de Actores de Galicia, que advertiu que o recorte do 20% por parte das axudas suporá que, que moitas compañías terán que, que pechar. ¿no? Tamén Eh, fixou as declaracións o historiador Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura Galega explicando na súa intervención que a cultura debe ser considerada un sector estratégico pero tamén debe ser consciente de que ten que contribuir a axudar a sociedade a, a sair da crise non? Uh -huh. eh, pasamos ahora ao cine porque estes días no Festival de Málaga ah, sí. pois tamén se estrenaron unhas cortos eh, eh, galegos, non? Sí. Por un lado está o estreno de Doentes que é unha versión cinematográfica dixida por Gustavo Balza sobre a obra do, do dramaturgo eh, Roberto Vidal Bolaño no? mm -hmm. que retratou as ruas de, de Compostela, non? Tamén se estreou a obra Os, os Kerevinsky que De, de, que, que despois o, o sábado, que, bueno, creo que hoxe, sí, creo que era hoxe o sábado, sí, sí. O, era un, un rindese un homenaxe a, a Luis Tosar como sí. recoñecemento a súa carreira con a entrega do, do Premio Málaga. ¿no? Sí. E tamén nestas jornadas do cine do Festival de Málaga eh, se presentou a obra a radiografía dun autor de Tebeos sobre a, a obra de, de David Rubín, non? Sí, falando de de, de Tebeos, verdade, acaba de morrer unha persoa mmm, que, que facía traducción e que tamén traballaba mmm, sí, como se chama, arias ou que, que eu eu acórdomo del porque en realidade mmm, algún algún tv o algún fax sabes de esos pues, antiguos áreas me parece que chamaba o algo así no pues, no no tienes noticia que dice que, que fallecer ahora pues sí. no... De, de Galicia Sí, sí, galego, galego, importante Ademais, bueno, daqui momento Lembroche, porque eu tiño aquí Non me ven a cabeza Pero no daqui a un momento com, comento Porque seguro que, que saberás tú del eh, Verdad, de verdad Que ti tes moitísima máis Información Non claro, no, no, porque... <ríe> no estou enterado, no non, non, que ten máis información, ademais non, non a prensa de aí seguro que sale pero a verdade é que non puiden non puiden botar a, a esa información posto que non, non collo a prensa de, de, de Galicia senón que meto en internet para poder recoller de vez en canto, non sempre non? Sí, sí, sí. por eso se preguntaba pero bueno, vale Muy seguiremos, sigue sí, sí, coa tua B perdona no, que te vale, interrumpira Luis Tosar que recibía hoxe en Málaga un premio en reconhecimento a súa carreira pois tamén vai presentar o 15 de abril aquí en Pontevedra no, nun concerto no Pazo da Cultura un, un novo disco de, o seu disco de debut con o novo grupo que chama Dielas, Dielas que é unha reformu, reformulación do que xa tiña de, de Ellas que foi creado para facer versións de música cantada por mulleres eh, por certo que creo que o primeiro concerto da Xira era este sábado no Gran Premio de, de Xerez ¿no? uh -huh. eh, pues este disco que, le, que lanza Luís Tosar tamén xunto con outro lucense con Piti Sanz que os dous pois, adicaron ao cine, o teatro tamén a, a televisión uh -huh. e eh, bueno, non é o primeiro grupo de, de Luís Tosar antes, a orixe casi do seu grupo podese buscar nun unha banda de lugo que se chamaba Los Contentos ¿no? logo a raíz de aí foronse formando outras for, bandas de, de rock eh, xurdiron Los Uana do que tamén xa formou parte Luis eh, Tosar eh, que por certo bueno, non só canta senón que toca guitarra acústica tamén armónica tamén compón e incluso pois, no disco pois, aparecen algúnas cancións de origen irlandés que que el canta, ¿no? Mhm. Uh -huh. Eh, creo o día 26, 27, 28 aí en Barcelona, pues, eh, vai haber a, a edición que creo que se le chama Primavera Sound. e Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, eh, vai haber nada menos que sete representantes daqui de, de, de Galicia. Ah. Penso que si, si teño aquí 26, 27 e 28 de maio, ¿no? Sí, sí. Eh, hai que ter en conta que é un festival con gran prestixio, por iso que é importante que estes grupos estean aí. Un deles é Iglu de Caldas de Reis, Triángulo de Amor Bizarro de Boiro, Maryland de Vigo, mm. El Advio e Los seres Queridos de Vigo, Colectivo Oruga de Ponteareas, Disco Las Palmeras de Sarria, El eh, Novel Cuisine da, da Coruña, ¿no? Así que pois pues, vai buscando entrada para, uh, para poder para... disfrutar deste de de evento tan importante no que por aí que a participación galega de, de, de grandes zonas ¿sí, señor? Sí. Bueno, por certo, que relacionado tamén co cine ena que bueno, aí non, non vos vai afectar moito porque o, o consorcio do Festival Internacional de Cine Independente de, Ouro, de Ourense xunto coa Consellaría de Normalización Lingüística do Concello tamén de Ourense e a Secretaría Geral de Política Lingüística convocaron o terceiro certame de, de cine na, na escola, que no principio é para participar o alumnado matriculado en centros públicos e privados do, do ensino non universitario de Galicia pero tamén afecta a aqueles de fora de Galicia que teñan no seu currículo materias de, en lingua galega non? Uh -huh. é, un pouco a finalidade pois é Ten o objetivo de impulsar o uso do idioma galego Entre a mocidade coñecer a visión desta sobre o seu contorno sociocultural E fomentar a creatividade audiovisual E o traballo o, en equipo Nuna linguaxe que é atractiva para o alumnado e Que contribúe a xerar pois, un, un espírito crítico non? Uh -huh. E pasamos xa para a, a, a falar de, de libros Xa que os libreiros nomearon como autor do ano a Freixanes por, Vita, sí, sí. por cabalo de ouros. Eh, sí. Xa temos falado deste libro aquí noutra, sí, noutra tú, ocasión. Xeixi a, a primeira mención dese de, de traballo que facía tempo que non, non publicaba. Sí, pues, eh, creo eh, que había, bueno, despois de 17 anos ¿no? uh -huh. eh, que llevaba sen, sen publicar. Eh, falamos uh -huh. de que era unha historia ambientada nos, nos anos do Bolframio en Galicia non? Sí, sí, sí. Eh, pois bueno é un reconhecemento da Federación de Libreiros de Galicia a, a, a Freixanes non? Pola, non só por esta última novela senón por a súa traxectoria que inclui libros tan importantes como Triángulo inscrito na Circunferencia ou enxoval da Noiva, noiva. Eh, e outros sí, sí, sí. e eh, eh, bueno xa Para, bueno, siguen saindo libros sobre, sobre Lois Pereiro sí. eh, son xa moitos os, os que saíron pero os últimos pues, un de, de Marcos Calbeiro, que se titula Lois Pereiro, náufrago do, do paraíso e eh, tamén creo que interesante bueno, este é de, de edición Xerais de, de Galicia non? Uh -huh. eh, creo que é importante Tamén, a, tamén de Xerais a publicación da súa poesía completa, ah. nun, nun só libro, non? E, nese volume pois, está todo, desde o póstumo Poemas para unha loia, Poemas 1981-1991, e a poesía última de amor e enfermidade, ademais de outros cinco textos soltos sacados de, de alguna revista, non? Sí, sí. Eu acabo de recibir información de, dun, dun traballo tamén que, que, que acaban de publicar de biografía de Lois Pereiro de Antón Lopo que se titula Palabra Exacta, palabra exacta. Sí. Sí. Sí. É unha, unha biografía de, de Lois Pereiro uh -huh. e eh... Bueno, tamén... bueno, cando queiras, uh, fain, uh, bueno, preparas algo, eh, comentamos entre os dous cousas deste de autor, posto que casi sempre facemos algo con respecto ao homenaxeado das letras galegas eh, cada ano, pero este ano pois ainda non demos ningún anuncio nin pues, ningun novidade, e cando che pareza, pois si quizás deixámolo para despois da Semana Santa, si, pues, que, estaría ben. Que hoxe mente creo que un monforte pues había algún acto relacionado con, con los pereiros que era dalí que, <risa> que, que bueno que tipo, eh, que morreu novo por eh, eh o envenenamento aquel da da colza. Do aceite da colza, sí, sí, sí. que a xente tra... confunde que que, que morreu de outra enfermedade que sí. non é... no, no, no. foi precisamente do envenenamento da colza, non tía sí, nada é. que ver, a pesar de que de coller outra enfermedade pero, pero que en realidad el morreu de, de eso sí. E eh, pois pues, interesantísima tamén deste Manuel, ou sea, de, de, de Lois Pereiro, é o feito de que, bueno, Xurxo Souto, eh, Manuel ah, eh, Manolo Rivas e eh, outros moitos actuais eh eh, o Xosé e outros moitos, pois teñen muitísimo, o mesmo irmán, irmán del, non, o sí. Xosé Manuel Pereira todos estes ten muitísimo que ver con, con este Lois Pereira, con parece pues, xeración, non, que, que, que, que bueno, pois pois podé falarmos del, falaremos pues, disto, pues sí. sí, sí. eh, bueno, eh, para rematar xa pois pues, eh, eh creo que era a semana pasada que Alonso Montero, pues, <coughs> no caderno de culturas da a voz, pois falaba dun novo libro de Delmiro Vázquez Naval, que naceu na Peróxia no 1949 que un escritor pouco él, pouco presente nos, nos eventos é que publicou o seu último poemario As luces de noutrora, en espiral maior no, no 2010, antes publicara As voces da saudade no 1988 e O rito do regreso en 1996 e Eh, hai pouco o saía unha entrevista eh, nun xornal aquí de Galicia co autor do prólogo dese libro que é Víctor Campio Pereira que eh, decía que bueno, é un mestre enxubilado eh, que pois, gusta lle pasear eh, moito pola, pola, polas noites ata a madrugada eh, de, en Ourense non? na mm -hmm. compañía duns amigos polo, vai polo paseo e a zona monumental Eh, diariamente, é inverno ou verán. Pois ben, eu o autor do, do prólogo sí, sí. El, foi un autor eh, serodio, refirome ao, ao prologuista Víctor Campio eh, un admirador de Celso Emilio el di que a poesía eh, que le gusta a poesía lírica pero que non se pode deixar de lado a poesía comprometida que loita contra a injustiza. E eh, eh, remato pois pues, lendo que eu creo que xa fixe en alguna ocasión referencia este fermoso poema dunos dos seus libros que se titula O ar que nos leva eh, este libro fixo en, en lembranza da súa dona de, de Isabel Nolasco Fernández eh, eh, o poema dio día di espera un momentiño que sempre nos de que sempre nos fas lectura dun dun poema nunca colocámoslle, lle colocamos música de fondo eu, bueno, pues, nesta ocasión vou a intentar poñerlle música bueno, para que cando pues, ti es, fagas iso pues, a lectura pois pues, que se que teña algo de música. Sí. Voulle dicir aquí ao noso técnico que a prepare, a si Este libro foi publicado en en Ourense no 1987. Mm. Eh, en gráficas Gutenberg eh, eh, eh, bueno, este eh, poema, a verdade é que todos os que ten o libro ¿no? sí. pero é un, un poema moi fermoso que se, se parece empezo logo a... a ver, vamos a dar un, bo, un bocadinho de música e eh, ti podes comenzar cando se parece oportuno pues, sí. se chego no solpor se por de incanxable luz chego a deshora e me poño a cantar como a quen chora pranto de noite pecha en día claro, se chego no solpor, se me declaro e i vado bagaxeiro nesta hora de encandecida lúa de la tora, ser odio corazón triste paxaro, se chego, digo, no solpor, e veño manco de luz perdido a este recanto, e me poño a cantar e porque teño no corazón a marcha presentida mas non me importa que se perda o canto, tanto me ten, a luz xa está perdida. Eh, pois... Este fermoso poema, pues, pois, dedicado a, si. a Suadona, pois, eh, si. deixá volantón... Bueno, que por certo, xa te podo anunciar que, se si parece ben, a semana que ben estará con nosco eh, Xurxo Pintos, que mm. é coautor, xunto con José Bolzó Fernández, dun libro que a pegada ecolóxica do sistema energético galego, eh, unha obra de referencia nestes, nestes tempos de, de cambio climático e de desastres medioambientais en Parangón o historial da humanidade, como dina a contraportada dun, do libro, que está publicado en, en Sotelo Branco, eh, e, bueno, pues estará, se si te parece, con Xurxio Pintos lo contou moi ben pois, eh, Porque, máis, eh, será unha, entre, unha conversa extraordinaria e interesantísima posto que está de moda ou polo menos está é novidade eh, e bueno, pois, está, o mundo entero está pois en vilo con respecto sí. a ese traballo a que, que ocurriu, desgracia de todos os hitos que ocurriu en Xapón unha obra dirigida ao público en xeral, especialmente as novas eracións, cada vez máis preocupadas por un futuro que se despresenta cando menos incerto, non? Uh -huh. eh, bueno, non só podemos falar do sistema energético galego, sino que ele, xunto co outro profesor, José Bouzó, pois organizan todos os anos unhas actividades de... podes chamar de excursionismo medioambiental para, para ensinantes, non? Uh -huh. Para xente que se dedica ao ensino. Eh, cada ano pues, ten unha temática específica. logo moitas veces pues, a raíz desa xornada xorden libros como este uh -huh. ou tamén como as bioinvasións en Galiza que, pero bueno eh, non son as xornadas normais senón que por exemplo para estudiar as, as bioinvasións en Galicia pois pues, hai que subirse a unha piragua uh -huh. eh, percorrer as illas que forma o río Miño na súa desembocadura e ali pues, ir vendo as, as plantas que non son propias daqui bueno, eh, sí, o certo sí. é tanto sabe de biología como de, de antropología uh -huh. eh, entón, pois eh, a verdade que é unha regalía poder eh, escoitalo moi ben, bueno pois agradezco moitísimo todo o que ti estás a fazer e que tú nos axudas a, a saber de, da nosa cultura Xulio, a aínda que sexa por anteira, digo, era Valentín Arias, Falaba de Valentín Arias, que era, foi aquel que axudou a traducir precisamente o Quixote para o noso idioma, e que traduciu tamén aquelo, como chama, aquel couso de lembreime, As aventuras de Tintín, agora me acordei. Sí, pois, pues, pues, vamos, non... pues, bueno, era solamente se si tiña se si tiña noticias, porque ademais estuvo un lugo nos últimos anos el sí, sí, sí, pero non, estaba en cabos me de dicir que morreu en en, en Lugo, si, sí, o venres pasado me parece. Foi. Pues, sí, sí. Pois, pues, pues, no, bueno, chegou moi aquí, sí, sabes, sí, con isto do, do Facebook, con estas das noticias, pues chegou moi aquí, Por eso decía, si esa sí, claro, de, claro, pero eu dicía se tiñas a noticia de Pero é que non sabía era pertenecía á asociación de tradutores galegos sí, sí, sí, sí. era un, un claro, dos pais da una, asociación. Una gran perda para nos cultura. Exactamente, si, si. Sí, sí, sí. no bueno, pois pues, nada, eh, Graciñas por todo o vale. que faz, Julio, e moitas grazas. Bueno, pues, a ver a vindeira semana se si, mmm, temos entonces a Xurxo Pintos e a Xosé Bouzo. Oh, bueno, a Xurxo, a Xurxo, si. Sí, vale. bueno, a ver. Por, moitas grazas, Julio. Vale. Até outra semana. Veña. Bueno, xa que cada semana temos a comunicación de Galicia Xurio ponnos o día das novidades e informacións Pois que él considera xeitadas para que todos vostedes Estean o día das cousas importantes relacionadas con a cultura De mentra nos escollemos algunha pedra de música e aquí a colocamos